ми тепер робимо?» – питає Лариса Урженко. Рженка. Рженко підійшов до дверцят із написом «Міліція» і запитав молоденького сержанта про хлопця Юру, що здає кімнати. Хто він? Хто його мати? Нам би треба було переночувати тут. Домовлялися з ним, а він зник на півслові. «Ну то йдіть до них», – каже сержант. «Маршальська, 12. Це недалеко. А якщо над колією, то зовсім близько. А що то за квартира у них? Там не притон?» «Та ні. Марія Підгубна, в неї дочка лежить паралізована. І оце Юра. А сама вона...» «Сержант Гегике». «Рвані колготки, де побачить, пере, у польські пакети і продає під базаром по гривні. Місцеві вже знають, не беруть, а приїжджі іноді купляють. То в неї безпечно? Як нема де ночувати і діті ночуйте. В неї люди ночують і нічого ще не було. Дякую». Їм добре пояснили, як шукати Маршальську, і вони, незважаючи на темряву, швидко знайшли її. Кілька двоповерхових будиночків, досить пошарпаних, проте симпатичних. Перед домом клумба і завмерлий зимовий фонтан. Нам потрібна квартира номер 7, каже Роженко. Перший поверх, другий під'їзд. Хто там? Нам кімнату на ніч. На вокзалі сказали до вас. Їм відчинила розпатлана, підперезана жінка, запросила до передпокою, відчинила двері кімнати. Ось усі умови. Два ліжка чиста білизна Можу дати теплої води помити ноги. І скільки? Як із двох, то по п'ять за койку. По п'ять гривень? Ну не копіюк вже, зриготала жінка. Тільки гроші зараз. Риженко простяг їй десять гривень, які вона жадібно затисла в кулаці. Це тільки за одну ніч. І як передумаєте спати, вже не поверну. Ні, ми не передумаємо. Марія, пробачте, як вас по-батькові? Мене всі звуть просто Марія. Як буде треба у туалет, не стісняйтесь. Риженко і Лариса сіли на заслане несвіжою білизною високе ліжко з металевими стовчиками в голові і ногах. Мар'яна розповідала, таке було в неї на саперній слободі. Що робимо далі? Тут можна перемучитись одну ніч. Можна спати, не роздягаючись. Все одно краще, ніж на вокзалі, бо тут тепло. Лариса скинула своє кокетливе пальто під леопард, поклала його на бильця-ліжка. Так, центральне опалення, яке дивом працює. Риженко також скинув свою куртку. І воду подають. Та й електрика. Риженко вказав на слабку лампочку на стелі. А як щодо пошуку істини? Ми таки ясно забралися в саме лігво. Тільки все одно не все сходиться. Чому втік хлопець? Він спізнав мене. Він жінку у лепардовому плащі, у якої він украв картини Так, ти минулого разу їхала одягнена так само Потепліло, була зовсім зима і я витягла шубу А потім сніг розтанув і я знову носила цей плащ А тут завжди ще тепліше, ніж у Києві Ну гаразд, він упізнав жінку, що стояла на тій платформі На тій платформі І чого вона приперлася туди? Шукати того, хто штовхнув на рейки її коліжанку? Або принаймні того, хто потоптав вінок? Але навіщо цей хлопець крав картини? Топтав вінок і… А хлопець, між іншим, симпатичний. Ні, я розумію, що він, як усе про те свідчить, на кое щось страшне. Так, у всіх тих діях було щось психопатичне або дитяче. Кидати вінок, топтати його, тікати зараз. Я його, між іншим, не впізнала. Він міг собі спокійно вести нас сюди, ніби нічого не сталося. Але ж то дитина, а не досвідчений злочинець Але ж навіщо він усе це робив? А схоже, всі ці дивні дії чинив він Що він мав із цього? Що? Ти знаєш? Помолі вимовив Риженко Пані Мар'яна могла дуже образити його Могла чимось дуже глибоко зачепити затуркану дитину Гаразд, вона могла сказати йому, що він смердючий шмаркач Що їхня кімната тільки для шлюбної ночі бомжів А воно, між іншим, так і є але все одно, щось подібне він уже міг чути і раніше, і від людей простіших, ніж гонориста Мар'яна. Мир її праху. Ну, гаразд. Сказала вона йому щось особливе прикре. Ну, кинув він її на рейки. Так, взяв і кинув. Абсолютно правильно. Взяв і кинув. Але навіщо було красти картини Козової? Він зреагував на мене, тому що в мене, як і в неї, була зв'язка картин у такій же упаковці, як вони сьогодні загорнули портрет Мар'яни тобі. Але ж не робив спроби штовхати тебе. Поряд був Чиканчук. І крім того, я його не ображав. Та хто ж його образив? Картини? Ти знаєш, у мене голова йде обертом. У мене все розбігається перед очима. І все одно нічого не може зрозуміти. Так що ми робимо? Гадаю, якщо злочинець той хлопець Юра... Так, його звуть Юра. Як і Мар'яниного сина. То нам особисто нічого не загрожує. Ми переночуємо тут, якщо, звичайно, це можна назвати ночівлею... І, можливо, хлопець зробить спробу повернутися сюди вночі, а ми тоді щось довідуємося. Добре, Сашику. Отже, шукаємо істину, як ти висловився, не кабінетним, а польовим методом. Це така некомфортна справа? Зітхнув Реженко, лягаючи на друге дерев'яне ліжко просто у взутті. Все-таки люди, яким ми возили гуманітарку, приймали нас трошки краще. А я спробую піти поспілкуватися з Марією, як жінка з жінкою. Лариса вийшла на кухню, де Марія варила у бачку якесь сіре ганчір'я, помішуючи його дерев'яною палицею. Вам що? непривінтом буркнула хазяйка. Візьміть, будь ласка, в нас лишилося з дороги, а вам знадобиться. Лариса простягла щось із гостинців, які їм надавали люди, що в них вони ночували під час роздачі подарунків. Ой, дякую, посміхнулася підгубна. Ви сідайте, відпочиньте. Вам, може, теплої води ноги помити, то я вам нагрію. Тільки прокоп'ячу оце. Та нічого, дякую. Завтра ми вже додому. Нелегко вам, я бачу. Прості люди так роблять, коли їм співчувають, подумала Лариса. Ой, нелегко, ой, нелегко. І чому мені одні стільки горя? Всім зараз нелегко. Але вам, я так бачу, зовсім тяжко. Ой, ще як комбінат працював, то якось було. А тепер? Усі верстати поздавали на метал. А хто не має сил тягти, ті отак і сидять, як ми. А тут іще й в сім'ї ніякого просвітку. Дочка хвора, син ще малий. А де ваш син? Те десь ходить, скоре має бути. Я його на вокзал посилала підшукати на квартиру. Але ви вже є. Як когось раптом приведе, то буде незручно, бо вже люди живуть». «Не приведе», – подумала Лариса, і її погляд зупинився в кутку кухні, де в картонній коробці вовтицилося двоє цуценят. «Ой, які гарненькі!» – присіла навколішки Лариса і погладила песиків. «Це Юра приніс їх сюди. Він у мене жалісливий хлопець. Усі хоче пригріти. І сестру Ліну дуже любить. Я б її, може, і до інтернату віддала, якби не він». «А зараз ваша дочка вдома? А де ж їй бути? Лежить у сусідній кімнаті. Зараз давати му їй їсти. Хоч би Юра прийшов, то погодував би її. І де він? От негідник. Звичайно негідник. Убив жінку за те, що вона його обізвала чи ні чому, чи ще якось. А може вона образила його сестру? Серйозна причина для вбивства, нічого тут не скажеш. «А ваша дочка у школі не вчилася?» «Яка школа? Яка школа? Вона лежача, її навіть на базар у неділю не можна винести, щоб хоча б якась з неї користь. А йде на неї скільки? Їсть, як мужик, а як білизну міняти? А прати то білизну?» І розповіла Марія Підгубна Ларисі все своє нелегке життя. Працювала вона на комбінаті і мала мужа з комбінату. Він був завцехом, у лакових туфлях ходила. У пальті з норкою. Комбінат їм дав цю квартиру, а інші комбінатчани жили по бараках. І дочку назвали Ангеліна, щоб було у неї незвичайне життя. Не таке, як у Танюк і Галок. А того не вийшло. За вцехом відразу пішов від Марії, як тільки стало ясно, що Ліна безнадійно хвора. Хотів і квартиру забрати, але потім йому із новою дружиною дали в сусідньому домі. Тільки вже три кімнати. Так і лишилися з інвалідкою Ліною в цій квартирі. А колись тут ночував один командировочний, то на пам'ять про нього підгубна має Юру. Юра, звичайно, хороший хлопець, жалісливий, добрий і мечтательний. Іноді, буває, сяде біля Лінки і каже, «Ангеліно, до мене сьогодні в магазині підходив один чоловік і казав, я черівник, я зроблю твою сестру нормальною дівчинкою, тільки нехай мати на тебе три дні не кричить». Ніби в комбінатному буває якесь волшебство Життя ніколи не було, а зараз, коли комбінат не працює, то взагалі не життя і не смерть Комбінатське начальство здає верстати на метал, а людям від того нічого не перепадає Грошей немає, нічого немає А на лінку оплатять пенсію Несчастні 15 гривень, але щоб їх отримувати, треба щороку тягати оте нещастя до поліклініки Аж до Новожахова, бо там наш район і цієї осені в тій поліклініці ми зустріли одну жінку, вона свою теж привезла на комісію, а в неї теж така як Лінка, тільки трохи краще сидить. Вона у них на базарі могла просити, її подавали, добре подавали. Хворим дітям добре подають, особливо молоді жінки, думають, що відкупляться і в них таке не вродиться. Так от, зустріла підгубна ту жінку з дочкою, яка розповіла, що Люба останнім часом стала малювати картинки і продавати їх американцям. Вона так і казала підгубній, приходь до нас, подиви, що Люба малює. А малює та Люба треба вам сказати таке, що і в страшному сні не примариться. Щось намаже яркими красками, а з грищею лівцем… Але зараз у американців на таке мода. Вони за таке платять аж по 50 їхніх зелених грошей. Про це Марія розповіла сину Юрі, і він цим загорівся». «Давай і собі такі картини робити, а скажемо, що то наша хвора Ліна». Він ще їздив до Новожахова, хотів навідатись до них, його, правда, не пустили, то ходив до їхньої художницької школи, дивився на її картини, а потім сказав, «Ми з Ліною теж таке намалюємо, було б роботи». Він взагалі розумний хлопчик. Послав матір дізнатися, коли та жінка, що купує картини для американців, знову прийде до Новожахова і каже – коли вона буде ночувати в художній школі, я пущу туди скаженого щура. Він таке вночі наробить, що ніхто там спати не зможе. А що таке скажений щур? Це такі щури, що живуть у покинутих їдальнях. Чим їх не годуй, чи щурячою отрутою, чи товченим склом, а їм воно тільки на користь. І раптом із сусіднього приміщення лунають крики. То голос Риженка та ще якийсь жахливий голос – Лариса і Підгубна кидаються з кухні до коридорчика, що веде до іншої кімнати, тої, де сплять хазяї цього нещасного мешкання. «Ларисо, тримайся і дай мені мила, швидше!» Риженко простягає Ларисі, платою нові сережки з діамантами. Це ті, що носила покійна Мар'яна Хрипович до свого останнього дня. «Навіщо тобі мило? Де я тобі візьму?» Риженко стоїть на порозі кімнати, звідки йде жахливий сморід і лунає неперервний жалібний звук. У досі такій великій кімнаті дуже тісно не стільки від меблів, як від шмаття, наваленого на підлозі, на спинках стільців і ліжок. В одному з ліжок головою до входу лежить хвора. Її голови, власне, не видно. Видно накриті брудною рядниною ноги та напружені кістляві руки. Реженко хапає одну із тих страшних рук і каже Ларисі. Дивись! На пальці золотий перстень із великим смарагдом. Що ви тут робите? Навіщо ви пішли до хворої дитини? Хто вам дозволяв? На вашій хворій дитині крадені коштовності. Якщо ви не хочете тут міліції, дайте мило, щоб я зняв з неї перстень. Які крадені? Які крадені? То Юра їй подарував? Їй врач сказав срібні сережки носити, щоб знімати судорогу. Їй наша медсестра проколола вуха, а Юра виграв сережки в шахмати у діда в сквері. Що ви таке кажете, Марія? Ці сережки платинові, а не срібні, і ви це прекрасно знаєте. Дайте мило, щоб зняти перстень. Я краще їй палець відірву, ніж буду пиляти перстень. Ці прикраси ваш Юра зняв з мертвої. «Сашику, не треба, заспокойся, я тут уже дещо знаю, все це дуже страшно. Марія, дайте, будь ласка, мила чи вазеліну?» Лариса сідає на смердючі ліжко нещасної Ангеліни і, долаючи огиду, лагідно говорить з нею. «Ти ж знаєш, ці прикраси не твої, вони належали іншій жінці. Ніхто тобі нічого не зробить, тільки віддай не своє. Дайте мила, Марія, а то ми і справді зробимо боляче». Підгубна зі стогоном дає Ларисі тюбик з вазеліном. Лариса змащує палець тої істоти і обережно знімає персні. «А тепер скажи мені, Ангеліно, звідки в тебе ці прикраси?» «Вона не вміє говорити!» – стогне підгубна. «Але ж ти можеш казати так чи ні?» Ангеліна киває. «Отже, це Юра дав тобі їх!» Ліна заперечливо хитає головою. «А хто?» «Хто? Вони в тебе давно?» «Ні». «Тільки з кінця минулого місяця?» Ліна не розуміє. «Недавно?» «Так». «Ну а звідки?» Ангеліна щось напружується вимовити. Лариса сидить на краєчку її ліжка. Риженко стоїть поряд, гидливо відсторонюючи від себе руки, які вимазав слиною Ангеліни, поки виймав сережки з її вух. А підгубне стоїть за спиною в Риженка і шипоче. «Чого не йде-то, Юра? Де він?» Ангеліно, повторює Лариса, щоб не було гірше твоїй мамі, покажи, звідки в тебе сережки і перстень, ти знаєш? Ліна показує головою так і декілька разів намагається вимовити чотирискладове слово Уаеа уаге. Рукавичка? вражено запитує Лариса, і хвора дівчина радісно киває головою Уаїа. -е «Вона любить казку про рукавичку. Їй Юра її іноді читав», – каже Підгубна. «І в неї під подушкою лежить якась рукавичка. Ось вона!» – Підгубна дістає з-під Ангеліниної подушки шкіряну рукавичку Мар'яни кольор Марін. «Ось вона, та рукавичка, якому тоді шукала в її помешканні в день сильного снігопаду», – каже Лариса. «Але як вона потрапила сюди?» «Здається, я це зрозуміла. Зараз і ти зрозумієш. Марія!» Де та картина, яку ви з Юрою хотіли продати жінці для американців? «А можна десь помити руки?» – питає Риженко Підгубна зі стогоном іде до кухні і дістає з-під столу дерев'яну дошку Грубо розфарбовано олійними фарбами По безладному тлу, кульковою ручкою, незграбно намальовані будиночки Парканчики, чоловічки, пропорці Це імітація козової пояснює Лариса Риженко, «Зараз розкажу більше». Ангеліна знову кричить жалібно і нестямно. Криклється хвилями, поштовхами, ривками. «Ну що кричиш, ніби рожаєш? Зараз дам тобі твою кашу! Немай Юрки! Він би хоч погодував тебе!» Каже підгубна і суне до кухні, а переповнені моторошними враженнями шукачі істини йдуть до відведеної їм кімнати, за яку заплатили по 5 гривень з носа. Лариса коротко переповідає Риженко, розказане підгубною. Кладе сережки до рукавички. Останній машинальний жест Мар'яни. Ховає рукавичку, перстень простягає Риженко. Тримай, я знаю, що це твоє. А я й не знав, що ти в курсі. Мар'яна іноді любила похвалитися своїми успіхами. Тільки на які гроші ти міг студентом придбати таку річ? Украв у підстаркуватої тітеньки. Мені було 18 років. А сережки їй дарував Чиканчук, коли повернувся з золота. «Вони могли бути твоїми», – зітхнув Риженко. «Не треба про це. Життя назад не вернеш. Що будемо робити далі?» Йдемо звідси геть». Нас попередили, що нам наші 10 гривень не повернуть. Чому ти раптом поліз до тої кімнати? Реженко просто набридло сидіти без діла у незатишній кімнаті, набридло притуливши руки до обличчя, дивитися крізь темне вікно на мертву грудневу клумбу перед будинком, поки Лариса вела задушевну розмову з хазяйкою. І він вийшов з кімнати в темний коридор, угледів світло у щілені, відчинив двері і побачив ту кімнату, де все щойно відбулося. Перше, що впало йому в вічі, був знайомий жест жіночої руки. Вразила рука, повернута так, як це робить жінка, коли милується перснем на пальчику. Ой, який знайомий йому цей жіночий жест, однаковий і в розкішної красуні, і в нещасної недумкуватої потвори. Вони зібрали речі, яких, власне, і не розпаковували. Риженко подав Ларисі леопардове пальто. Лариса одягла берета, підмалювала губи, хоча зараз це не мало ніякого значення. Зараз тільки восьма. Ми можемо встигнути на електричку до червоних криниць. Можна зійти у Дружбонародівці, заїхати до Кубова, а він прийме нас з усім шиком. А можна їхати далі, до червоних криниць. Там теж велика станція. Може вночі йтиме поїзд на Київ. А як бути з хлопцем, з убивцею? Зараз я напишу йому записку, якщо він вернеться сюди. Вони вийшли в коридор, а підгубна вже закінчила годувати Ангеліну. «Ми йдемо, Марія?» «Ні, ми не просимо назад гроші за ночівлю. Хай вони будуть вам!» «Мені дуже шкода, що я не дослухала вашу розповідь. Особливо цікаво, як Юра упіймав скаженого щура, як його доніс до мистецької школи. Він його упіймав у комбінатській їдальні, а довіз у літровій банці з капроновою кришкою. І він не здох?» «Ні, навпаки, він став ще лютішим!» Але ж там учаться діти, а може когось із них, скаже, щур налякає, то й покусає. У тих дітей пруткі ноги, вони можуть втекти, а ми нікуди не втечемо звідси від нашої сучої долі. До побачення, Марія. Нам нема чого вам сказати. Ну то, може, дасте трошки грошей? Давайте ми купимо у вас картини, що ви робили для американців. Скільки ви за неї хочете?» А та з Києва сказала, що їй тільки прибити на дверях нужника. Ну то можна так узяти? Та беріть. Юра її ногою футболив, він таких багато наробив. Беріть як вам надо. І останнє. Ось записка для Юри, як він вернеться. Та він скоро вернеться, почихайте трохи. Може він пішов до Ірини Павлівної, учительки. То ви таки йдете? А то б може лишилися на ніч. «Де вам по темряві ходити? Ще впадете на рейки, як та, що теж ночувати не схотіла?» Коли вони нарешті вийшли на вулицю, підгубна наздогнала їх і сказала, що вони обіцяли трохи грошей. І Лариса сунула їй 20 гривень, які, вочевидь, перекривали несміливіші надії жінки. Вони рушили вздовж колії, дорогою якою певно йшла Мар'яна обурена тим, що її затягли до цього смердючого кутка обурена цими людьми, в межі тупості яких не зможе описати жодна антропологічна праця. Але, мабуть, найбільше вона була люта на себе, що її підвела неймовірна інтуїція. І вона повірила тупій бабі, яка приїхала в Новожахів, і сказала, що її дочка теж хвора і теж дуже добре малює. «Приїдьте, подивіться. До того ж, у мене дуже хороша чиста кімната для гостей і зовсім недорого». Мар'яна не знала, що в усьому був винен скажений щур, який не давав їй спати в кімнаті для приїжджих. Вона йшла по дорожці, понад колією, праворуч була коля, а ліворуч кущі дерева. Було мокро, брудно, але тепло. Вона йшла швидко, вона не знала, куди й подітися з цього смердючого закутка – Дістала з внутрішньої кишені шкіряного пальта мобільний телефон і подзвонила Кубову, або той передав Анатолію Сумцову, що вона приїде прямо зараз, а не вранці. Вона йшла дуже швидко, щоб устигнути на електричку і швидше їхати звідси. А хлопець? Який хотів порятувати свою родину від злиднів, не міг повірити, що все закінчено, грандіозний задум провалився. Дива не буде, грошей не буде, і сестру Ангеліну ніякий чарівник не перетворить на нормальну довгоногу дівчину. Він біг за Мар'яною, сам не знаючи, навіщо. Втім, чому Юра Підгубний побіг за Мар'яною Хрипович, шукачі істини Олександр Риженко і Лариса Лавренненко знати не можуть. Та й не так це важливо. Але Мар'яна злякалася шуму в кущах і про всяк випадок зняла з себе свої прикраси і поклала їх у рукавичку, як робила завжди, коли поверталася додому в темряві. Вона це зробила машинально. Вона думала зовсім про інше, а не про те, чому шарудять кущі праворуч. Можливо, вона думала, що скоро опиниться в домі Анатолія. Вона хотіла все порвати, та Доля зводить їх знов. Але насправді Доля просудила інакше. Лариса і Риженко, так само як і Мар'яна, кілька тижнів тому вийшли на крайню платформу. Але вони знають, що їм треба перебратися по мосту на сусідню. В них є трошки часу. Та вони вже знають, що на цій платформі краще не затримуватись. Тут усяке може статися. А Мар'яна почула гуркіт потягу, глянула на годинник і рушила вперед. Вона не знала, що тут товарний потяг, а її електричка буде за годину на іншій платформі. Лариса і Сашко дісталися до тої платформи. Станційні ліхтарі світять яскраво, вони бачать. На тому ліхтарі, де чіпляли вінок, де висіли шматки картин козової, більше нічого немає. Юра Підгубний більше не виміщає свою людь на картинах, які чомусь купують американці. І чим вони краще за ті, що намалювали вони з Ангеліною? Тим, що у неї на ганчірці намальовано голу бабу? Ну, то в їхньому класі всі хлопці вміють малювати цицьки, а потім пропалюють на них тірочки з сірниками. А де портрет Мар'яни, який їй дала Любенька тоді, в той страшний день? Питає Реженко, коли Лариса переповіла йому розповідь Марії Підгубної. Ти питаєш мене, ніби я вела цю справу. Можливо, він спалив його в цьому лісі. Можливо, кинув на рейки. А рукавичку вона зронила, коли він штовхнув її? Може, й раніше. Він і думав грабувати, і вбивати, гадаю, теж не планував. Він був у такому ж емоційному напруженні, як і вона. А що ти написала йому в записці? Маю сумніви, що він отримає її. Але я написала, щоб перестав мучити Козову. Щоб виманив зі школи мистецтв скаженого ж вчора. І щоб ми нічого не заявляли в міліцію. Нехай живе далі, якщо зможе.